I just won the war, a crowd of people turned away, but I just had to look, having read. Seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream טובי, תורי את המסכה, אין ברירה. צהריים טובים, זה לא נשמע טוב ככה עם המסכה, לא מזהים אותך, מי אתה. אנחנו מנסים להימנע מחזרתה של הקורונה, אבל מה אני אעשה? זה נכון, אבל אין ברירה. זה לא הולך עם רדיו, זה לא הולך עם רדיו. מה נשמע, משה? בסדר גמור, אז מה יום ראשון? יום ראשון? שתיים עד שלוש. עברנו משלישי לראשון. מעדן וניל. כן, כיף לנו ביום ראשון. בהחלט כן. במיוחד שכבר היה פה פעמיים, נדמה לי, ועוד פעם אחת כשהוא הגיש תוכנית אה, חד-פעמית, אה, אבל מרתקת. נכון מאוד. ואתה יודע מה, מאותה תוכנית נולד ספר. אז אנחנו אומרים שלום לעופר זאבי. היי, צהריים טובים. צהריים טובים שממש לאחרונה הוציא את ספר ההצגה הטובה ביותר בעולם, וכבר ניתן גילוי נאות, אמיר המפיקה שלנו, ילחה. היא הערכת. של הספר הזה, עשתה עבודה מצוינת לדעתי, אבל אני משוכחה גם לדעתי. והספר משתלב יופי בשיר שאיתו אנחנו פתחנו, שהוא A Day in the Life של הביטלס. איך זה משתלב ולאיפה אנחנו הולכים מפה? ניתן לאופן לספר. אז קודם כל, רגע, כדאי להציג את שאר האנשים שעוסקים פה. את אז, אמירה, הזכרנו. אמירה הזכרנו, את, את דותן נזכיר. נזכיר עכשיו. את מוישה הזכרנו. יפה, ואתה אהרון, זהו, אפשר עכשיו. מו, מוישה ואהרון באולפן, זה, okay. זה נשמע תנכי <laughs> כמעט העניין הזה. עופר. <laughs> כן, אז זה דיין אלייף, שיר מתוך האלבום סארג'נט פפר, של הביטלס 1967, ובשיר הזה יש רמזים, כמו בהרבה מאוד שירים אחרים, בתקליט הזה, ואילך. לסיפור שכולנו חשבנו שהיה בדיחה. יש רבים שחושבים עדיין שהיה בדיחה גם היום, וזה בסדר גמור. פול מקארטני מת. וזה נושא קצת... הספר שלי. כן, של זה. זה נושא הספר שלי בעקבות מידע חדש שמגיע מהאיש עצמו. איך, מה, למה וכמה, ננסה קצת לדבר היום, לספר, להסביר. את <אח> <אח> <אח> Dain a Life יש כל כמה וכמה שורות בשיר הזה, שהן בעצם... תורמות לנו, תרמו לנו, תורמות לנו רמזים. Uh, he blew his mind up in a car. He didn't not notice that the lights have changed. הוא פוצץ את הראש שלו במכונית, הוא לא הבחין באורות שהתחלפו. ולפי המידע החדש, uh, מדובר על תאונת הדרכים שהרגה את פול מקרטני, ועוד טרמפיסטית בשם דונה. וזה קרה ב-1966. ב-11 בספטמבר -1966. 1966. שימו לב לתאר. בלונדון. כן. והעניין הוא כזה, לפי המידע, לפי הנרטיב הרשמי והידוע, מדובר היה בתאונת דרכים של טארה בראון, החבר המיליארדר של הביטלס, והסיפור הזה הוא נכון, ויכול להיות שהוא בהחלט היווה השראה לשיר הזה, אבל יכול להיות גם שיש כאן התייחסות לשתי תאונות בעצם, כולל לתאונה של פול מקארטני, שבה נהרג פול מקארטני לפי המידע החדש, שעוד מעט נדבר מאיפה הוא מגיע. יש חוקר אחר בריטי בשם ניקולה סקולרסטרום, שגם פרסם ספר על הדבר הזה ב-2015, על הסיפור הזה, והוא היה בלוקיישן של התאונה של טארה בראון, והוא טוען ששם אין בכלל lights, לא היו שם בכלל רמזורים. זאת אומרת, שאם מזכירים לנו lights בשורה בשיר הזה, יש סיכוי טוב שהיא מתייחסת למקום של תאונת הדרכים שבו נהרג פול מקארטי, אוקיי? Okay? שוב, אלה, אלה המידעים שאנחנו מקבלים. אני החלטתי בספר הזה לשתף את הציבור, לשתף את הקוראים במידע החדש, אני כמובן משווה אותו מול המידע הישן, מצליב אותו עם עוד מקורות, ומשאיר לכל קורא להחליט מה מתאים לו, מה לא מתאים לו, יש הרבה דברים עדיין שחסרים, התמונה לא שלמה בהחלט. ואנחנו נדבר, נדבר על זה היום קצת, קצת על מה קורה, איך קורה. עכשיו, אני קראתי את הספר, ו... אני יכול לומר שהשורה התחתונה היא כזאת, זה לא משנה מה אתה חושב, אם mm -hmm. זה נכון, אם זה קרה, אם זה לא קרה. הסיפור הוא מרתק. הסיפור של לחקור ולחפור. ולנסות לאשש את התיאוריה הזאת, את התזה הזאת שאומרת פול מקארטני מת, זה סיפור מרתק. ובאמת זה לא משנה אם אתם מאמינים לזה או לא מאמינים, המסע שעוברים תוך כדי קריאת הספר, זה הדבר החשוב. עופר, mm -hmm. אה, אנחנו, בעצם כל התוכנית הזאת היא ביטלס ופול מקארטני. או בילי שרפ, כמו שאתה... בילי שירס. בילי ש... נגיע אליו בשיר כן. הבא, ונסביר. אז בילי שירס מופיע בפעם הראשונה ב... בשיר שאנחנו נשמע מיד. כן. אתם מכירים אותו. כן, אתם מכירים אותו. ו... מכאן אנחנו נמשיך ונגלגל את הסיפור המרתק הזה. כן, זה מאוד מרתק. כמו ששמת לב, ומאזיננו היקרים בוודאי שמו לב, למרות השעה הזאת, כן? פתאום מופיע לו בסוף סארג'נט פרבר לונלי הארד קלבן, מופיע פתאום בילי שירס אאוט אוף דה בלו. מה זה בילי שירס זה? מאיפה הוא צץ? מה הקשר שלו? מה, הייתם צריכים איזה אה, משהו מעבר כזה לשיר? אז הנה עופר יספר לנו. אז בעצם סארג'נט פפר, מועדון הלבבות הבודדים של סארג'נט פפר, נחשב לאלבום קונספט, שבעצם הקונספט שלו הוא שקמה להקה חדשה במקום הביטלס, או אלתר אגו של הביטלס, שהזמר המוביל שלו הוא בילי שירס, ועכשיו מציגים לנו אותו, בשיר הזה סארג'נט פפר, מציגים לנו את, ה... את הדמות הזאת שנקראת בילי שירס. דרך אגב, אחד הרמזים בקטע הזה, וזה גם מופיע בספר שלי, זה שאם אתה מזיז את האות S מה... משם המשפחה, זה האות הראשונה בשם המשפחה, שירס, לסוף המילה הראשונה, אתה מקבל בילי ז'היר, בילי פה, <אח> בילי הגיע, אוקיי? וזה רמז שלמדנו מהמידע החדש, אחר כך נדבר עליו קצת, מי עומד מאחוריו, איך ומה. עכשיו, לפי המידע החדש, בעצם הקונספטו הוא כפול, כי זה גם רק החדשה שקמה על... לא רוצה להגיד חורבות, אבל על גבי הלהקה הישנה, שהיא כבר לא רלוונטית, שיש בה חבר חדש שנקרא בילי שירס, אבל זה גם בעצם תקליט אבל לזכרו של פול הביולוגי, mm -hmm. שנהרג בתאונת דרכים. אתה מדבר על העטיפה. על העטיפה, על חלק מהשירים, okay. וזה בעצם התקליט השלם, הראשון שהם הוציאו אחרי אותה תאונת דרכים. Okay. לפני, לפני זה היה uh, סינגל. שתכף נשמע את אחד הצדדים שלו, עוד רגע אחד. אבל זה הסיפור בעצם. ובעצם עטיפה, עטיפה איקונית של התקליט, שאנחנו אה, אה, מכירים אותה. אה... למי שצופה בנו עכשיו בפייסבוק, אז הנה היא, נראה את יכולה לכוון אליה. אה, אנחנו בעצם רואים פה את צלבריטאי העולם, נכון ל-1967, עומדים בטקס הלוויה של פול מקארטי, עומדים מעל הקבר שלו. הרבה מאוד רמזים שחלקם, רק את חלקם הקטן ידענו, ולפי המידע החדש אנחנו מקבלים המון רמזים חדשים. והדבר הכי מטורף פה זה שאנחנו רואים שני הפולים על העטיפה. אנחנו רואים את פול מקארטני, הפול הביולוגי עומד עם הביטלס הישנים כאן. זה בעצם קאט-אוטים ממדאם טוסו ממוזיאון השעווה, אוקיי? התמונות, התמונות שלהם יקחו כמו כל הקאט של כל הסלבריטיז האחרים. זה בעצם דמונות קרטון כאלה שעומדות, אה, זה, ובאמצע הלהקה החדשה, ג'ון, ג'ורג' ורינגו הם אותם אנשים, והבחור הזה שעומד כאן עם הבגד הכחול, זהו בעצם אה, ביל שפרד, הבחור, זה שמו, הבחור שהחליף את פול מקארט, ניקח לפי המידע החדש, אוקיי? ואם מסתכלים ממש טובה על העטיפה, רואים באמת שיש הבדלים, אה, הפול החדש עם פאה, הפנים שלו הרבה יותר מוערכות בהשוואה לפנים היותר עגולות של הפועל הביולוגי. Uh, הפועל החדש הוא יותר גבוה גם, אוקיי? את זה לא יכולים לראות פה בוודאות, אבל זה גם כן דברים שאנחנו מקבלים במידע החדש. ודרך אגב, זאת הייתה הסיבה להפסקה המוחלטת של ההופעות mm. אחרי ה-29 באוגוסט 66, uh, שהם חזרו ממופע הסבב uh, ההופעות האחרון שלהם בארצות הברית, בקיץ בארצות הברית. Uh, עד אז, בכל הקליפים שלהם ובכל ההופעות, שלושת החברים, חוץ מרינגו שיושב יושב, מאחורי התופים, עומדים ליד מיקרופונים, הם באותו גובה. אפשר okay. לראות את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי mm פעם. -hmm. ולמעשה, ברגע שהבחור החדש נכנס לתמונה, הוא פשוט קצת יותר גבוה מפה mm -hmm. לביולוגי. ובמידע החדש נמסר לנו בפירוש שזאת הייתה אחת הסיבות המרכזיות להפסקה מוחלטת של הופעות, כי אנשים בגיל 24 לא... גובהים יותר. יותר. גובים וכמובן, כל העניין של uh, מילויי הפנים שהוא עבר, והמסכת הלייטקס שהוא לובש, ועוד כל מיני שינויים פיזיים בשביל להידמות ככל שניתן לפול, uh, לפול הביולוגי. אני יודע שכל מה שאני אומר עכשיו נשמע לכם כמו איזה מדע בדיוני מטורף, זה בסדר גמור. אני ניסיתי ככל שיכולתי לנתח את המידע החדש בספר, בספר שלי, להשוות אותו עם המידע הישן, ולהביא הרבה מאוד דוגמאות והוכחות מסרטוני וידאו. Uh, וממקורות אחרים לגבי המידע החדש. Mm -hmm. אני תומך כמובן במידע החדש, אבל משאיר לכל קורא לקרוא, לבדוק. יש 166 הערות שוליים בספר שלי, שכל הערת שוליים בעצם מקור. Mm -hmm. סרטון באינטרנט זה ספר שאפשר לקרוא באמזון, כן. ומי שזה מעניין אותו מוזמן לבוא ולבדוק ולחלוק עליי כמובן, אין עם זה שום בעיה. Mm -hmm. ועכשיו אנחנו עוברים לסטרוברי פילס פוראבר, ואיך אנחנו מגיעים לזה? זה אה, בעצם השיר הראשון בעידן החדש, שיצא על סינגל, בעצם סינגל דאבל אי סייד עם פני ליין בצד השני. לפי התיאוריה הזאת, זו, זו, זו הפעם הראשונה שבילי אה, שפרד מופיע, מקליט, מקליט, מקליט, על, אה, על, על, על, במקרה הזה סינגל של הביטלס. מקליט יחד עם הביטלס. כן. כן. בשיר הזה יש לנו שורות שהיו להן פרשנויות בזמנו, לי הן היו מאוד סתומות, כמו Nothing is real, דבר אינו אמיתי, is easy, but eyes, eyes closed. כן. קל לחיות עם עיניים uh, סגורות. כלומר, להתעלם מן האמת, לפי uh, הטבע הת... הזאת. ולא להבין את מה שאתה רואה, אוקיי? Mm -hmm. okay? <laughs> um, ובסוף השיר, אני מקווה שנצליח לשמוע את זה פה, uh, יש איזה קטע אינסטרומנטלי, ועליו שומעים את ג'ון לנון אומר, I buried Paul. לפי האנתולוגיה, בעצם הוא אמר שני דברים, הקליטו גם את המילים Cranberry Source וגם I buried Paul. הקליטו את זה במהירות 45, ניגנו את זה או הקליטו את זה, במה... הורידו את זה למהירות 33, mm. ואז זה נשמע כזה משהו יותר איטי ויותר מעוות. כן. אה, אין ספק שזה לא הושאר שם אה, במקרה. טעויות כאלה לא קורות, בטח לא לביטלס. עכשיו נשאלת השאלה, רק הפרשנות. האם זה נועד להוביל אותנו, לחשוד במשהו שלא או שזו, קרה? או שזאת בדיחה פנימית מתמשכת לא, של הביטלס. כן, או... וזה מה שאמרתי, כאילו זה הצד אחד, או הצד השני, זה בעצם אחד הרמזים הראשונים, ואחר כך אנחנו נראה שבאלבומים הבאים ובתקליטים הבאים, כולל עם להקת כנפיים וגם בתקליטי הסולו שלו, יש המון המון רמזים אחרים, mm -hmm. שחלק מהם אני מביא בספר, אי אפשר להביא את כולם, הוא בעצמו לא זוכר חלק מהרמזים, הוא גם כותב את זה, אבל... אה, החידה ממשיכה להיות איתנו, אנחנו ממשיכים לחפש רמזים 55 אז, שנה אז, אחרי, אז, אחרי אז, המעשה. אז, אז, okay. אז בואו נלך לסטרוברי פילס. Okay. hello hello that is you can't you know tune in but it's all right that as I think it's not too bad let me take you down cause I'm going to strawberry meals nothing is real and nothing to get hung about.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 Go to strawberry feels nothing is real nothing to get hung about Straberry feels forever strawwberry feels forever strawwberry feels forever. Thank you. טוב, okay, שמעת שהוא okay, אומר, okay, I buried פה? Okay, okay, okay. אתה גם יכול להגיד שהקקפוניה, כביכול, כשאתה שומע לפני, okay. זה, זה נשמע כמו אה, סירנה של אמבולנס, okay, שממהרת, שממהרת למקום התאונה. כן, okay, שזה באמת הסוף של השיר, כי הוא הגדלנו את הג'יניאל של התחנה לפני זה, אבל תראה, מה שמרתק בסיפור... נכון, נכון, כן. מה שמרתק בסיפור... מיקרופון היה כן. כשאני אמרתי דברי החוכמה... הם... לא, שלך היה בסדר. אה, אתה בסדר. אצלי הסכם. אתה בסדר. כן. העניין הוא כזה. הסיפור הזה מרתק לא מהיום. כי הוא צץ כבר בסוף שנות ה השאלה היא מידת החשיפה שנותנים לו. אז... הוא נחשף, הוא היה, הוא נעלם, הוא חזר, יכול להיות שהוא ייעלם שוב, אולי הוא יחזור, אולי הוא לא. העניין הוא, ה... זה כל כך מרתק לחשוב שמי שאנחנו חושבים שהוא פול מקארטני, הוא לא פול לא. מקארטני, אבל יותר מזה, הוא יותר מוכשר מפול מקארטני. המקורי, או כמו שהם קוראים לו... פול הביולוגי. הביולוגי, כן? Mm -hmm. עכשיו, אני רוצה להכניס לשיחה... רגע, רגע, אבל יש פה שאלה. <אח> אני רוצה להכניס לשיחה... המפיקה היא תרבה. ועורכת הספר. וכמו שאמרנו, <אח> עורכת הספר, גילוי נאות. האם uh, העובדה שהוא להיות פול מקארטני, והוא עושה את זה אפילו יותר טוב מפול מקארטני הביולוגי, לא הופכת אותו לפול מקארטני בעצם? זו <אח> שאלה פילוסופית. לא, התשובה היא כן. הוא מסביר את זה בספר. It's all a show. זה שם הבמה שלו. זה שם okay? הספר, ההצגה הכי טובה בעולם. הוא מסביר את זה בצורה מאוד מפורשת, מבחינתו, הוא מנסה לעמעם את זה שיטעו את הציבור כל השנים. זה כמו ש... רג'ינל דווייט נהיה אלטון ג'ון, ואתה יודע, אנחנו יכולים פה לתת רשימות מפה ועד הודעה חדשה. כן, אבל... אבל כאן זה, הנקודה זה, היא... זה לא פשוט להחליף שם, זה להחליף פרסונה. להחליף זה פרסונה, להחליף, פרסונה להחליף פיזית. חי. כן, להחליף בן אדם לגמרי. לגמרי. זה... עכשיו, איפה, איפה כל המקום הזה של התיאוריות האלה תופסות מקום באנגליה, שזה המקור שלהם, בעולם? תראה, איפה, איפה, איפה כל הסיפור, הדברים האלה? הסיפור הוא כזה. מה שקורה כאן בעצם כרגע, כבדת, המזינים... שמקשיבים לנו, שואלים את עצמם, מה קורה פה? על מה הוא מדבר? על מה הבן אדם כתב ספר? מה עופר לקח? מה, איזה כדורים? מה הוא עישן? גם אני רוצה. תראה, מה שמסתבר זה שהבן אדם מנהל שני נרטיבים בעצם, ואני מסביר את זה בצורה מאוד מפורטת בספר, וזה גם משהו שממשיך גם עכשיו, קורים כל מיני דברים. עכשיו, מה זה שני נרטיבים? יש את הנרטיב הרשמי והישן. שום דבר לא, זאת אומרת, דבר לא קרה, לא הייתה שום תאונה. אני פול מקארטני מיום היוולדי ועד היום. <אנ> למעשה, באתר הרשמי של הביטלס, ביטלס דוט קום, באתר הרשמי שלו פולמקארטני דוט בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, הכל ממשיך כרגיל, אין כלום, <אנ> הכל <אנ> <אנ> כל בסדר. <כמו> <אנ> במקביל, וכאן נשאלת השאלה, למה הוא עושה את זה? הוא הוציא ספרים בשנים האחרונות, שאני נשענתי עליהם. ויש הרבה מאוד סרטונים ביוטיוב, בגע, יש סדרה של סרטונים. הוא הוציא ספרים, זו התיאוריה. לא, אני אסביר. זה לא, לא, לא שיצאו ספרים תחת השם פול מקארטני או אה, בילי שפרד. יש ספר, ת, ספר את, את שיצא, את העניין, שנקרא The, the, the Memoirs of Billy Shears, זכונותיו mm -hmm. של בילי שירס, בילי שירס זה דמות פיקטיבית, אוקיי? ומי שעומד מאחוריו, לפי הבדיקות שלי, אה, שאת רובן אני, אני, אני, אני מסביר בספר. יש עוד בדיקות שעשיתי, שאני לא כל כך יכול להרחיב עליהן, אבל אה, מה שקורה זה שהוא בעצם, בטענה הראשית, יש עוד טענות, שהוא מתקרב למעגל האחרון של חייו. הסוד הזה שהוא סחב מעל 50 שנה, הוא רוצה להוריד אותו, מה שנקרא, ו, ולפי מה שאנחנו... הוא רוצה לטהר את מצפונו. זה, mm. כן, קצת נשמע אולי נאיבי או משהו כזה, אבל... זה מה שהוא כותב, אוקיי? Okay? עכשיו, הנרטיב הזה, הספר הזה הופיע פעם ראשונה ב-2009. ב-2018 יצאה המהדורה חדשה ועמוסה בעוד חשיפות ומידעים חדשים. Mm -hmm. אפשר להשיג את הספר באמזון. Mm -hmm. הספר ב-2018 זה העטיפה הכחולה, ב-2009 זה העטיפה האדומה. ובאוקטובר הקרוב, הולכת לצאת מהדורה שלישית. Oh. עכשיו, מי שעוקב אחרי הסיפור הזה יודע שהוא הולך לצאת מהדורה שלישית. רוב הציבור לא יודע, הוא לא יודע גם שיצאו הספרים הקודמים, mm -hmm. כי הוא לא משווק אותם. כן. בטח לא, לא באתר של הביטלס, לא באתר שלו, לא בדפי בדפ... פייסבוק של הביטלס ושלו, שם זה הנרטיב הרשמי שממשיך. ונוצר כאן מצב בעצם שיש כאן שני נרטיבים שאחד מהם בוודאות הוא לא נכון. Mm -hmm. ונשאלת השאלה לאן הוא עושה את זה. זאת אומרת, זה בינארי, אם זה נכון, אז זה לא נכון. עכשיו, אחד מהשניים. בגלל כסף. כסף? המוזיקאי הכי שאיר באלון צריך כסף? אני בספק. תראה, אני אומר דבר כזה. הוא לא רוצה להפסיק את העניין של הכסף, לדעתי. כן, אוקיי, אוקיי, זה אני מקבל. הוא לא רוצה לפגוע ב... בשם, בשם, במותג, במותג, במותג כן. של הביטלס, כן. אני... ולכן, אה, לפחות ממה שאנחנו מבינים, זה שחשיפה הסופית והמוחלטת תהיה לאחר שהוא יעבור מן העולם. זה מה שנמסר ככה בין השורות. ואנחנו לא מייחלים לזה ואנחנו לא, לא מייחלים לזה, רוצים שהוא ימשיך ליצור. הוא אה, יוצר, הוא יוצר. רק השנה... בדצמבר אה, האחרון הוציא ו... תקליט אה, והשנה, אה, מספר 18. דה, דה, והשנה יצא תקליט נוסף שבנוי על אותו תקליט בעצם, זה re נכון, מה שנקרא. של, של כל השירים. של כל כן, נכון. כן. זהו, עכשיו, אה, הוא כותב בספר בצורה מפורשת כמה וכמה פעמים, קוראים לי וויליאם, או וויל, בקיצור, והכינוי של וויליאם, אנחנו רואים לזה בילי, בילי, ביל, זה השם שלי, ואני החלפתי את פול מקארטני, שנהרג בתאונת דרכים, ב-11 בספטמבר 1966, mm -hmm. והשיר הבא שנשמע, מתוך האלבום הלבן, בלד הנורא יפה וקצרה, שנקראת I will, שעד היום חשבנו שהיא קשורה באמת לאהבה וזה, בשכבת הפרשנות החדשה, I will, אני וויל. פשוטו, בדיוק. אני וויל. אחד הרמזים החדשים שאנחנו מקבלים. אז בואו נשמע מתוך האלבום הלבן, את I will. ככה זה עם אלבומים, ככה זה עם תקליטים. אתם יודעים, צריכים לכוון. אבל בדרך אנחנו שומעים עוד דברים טובים. לא, פה אין בעיה. לא רואים את הרצועות. זה מוזר. זה לא זה, אבל זה יוביל אותנו לשם. כן, לאט לאט נגיע. מה שקרה למשה, אני רוצה להסביר, התקליט הלבן כל כך ישן בהדפסה הישראלית שלו, שבקושי רואים את הפסים שמפרידים בין הרצועות. זה לא רק הדפסה ישנה, אני רואה את ה-label של פורטרטס, זאת אומרת זה אפילו הדפסה חדשה יותר של ההדפסה המקורית, כי המקורית זה ימיים, פרלופון. אז משה, מה שנעשה, אנחנו... אולי נוותר על זה? אנחנו לא מתייאשים, אנחנו אף פעם לא מתייאשים פה באולפנות. זה זה אני חושב. קצר ויפה, I will, מתוך האלבום הלבן, הגענו לזה בסוף. להתייחס אליו בתור, אני, I will, אני אעשה, או I will, אני, אני will. אה, כלומר, ויליאם, לא ויליאם של צ'ארלס, אנחנו עוד מעט נשמע את All You Need Is Love, אחד מהמנוני האהבה הגדולים של כל הזמנים. אחד השירים היותר מזוהים עם הביטלס, גם למי שלא בקיא. אבל אתה מצאת שם, זרמים תת-קרקעיים. אני קראתי בספר החדש, וגם שמעתי שבעצם מדובר בטקסט מאוד קשה. למה מדובר בטקסט קשה? תסביר, תפרט פה. מה קשה בעצם? הטקסט קשה ממי כלפי מי. כן, אז הסיפור הוא כזה, בעצם... זאת אומרת, של מי כלפי מי? אם אנחנו חושבים רגע... לגבי תאונת הדרכים, בעצם הביטלס איבדו את חברי ילדותם, פול מקארטני מליברפול, לפחות ג'ון וג'ורג' שגדלו איתו ביחד בליברפול, רינגו הצטרף, כזכור, קצת יותר מאוחר, ובעצם אה, מה שקרה זה שאותו ביל שפרד נכנס לסיפור, עכשיו ביל שפרד הוא מוזיקאי מכונן, והוא תפס את מקומם את מקומו של פול הביולוגי, זה פעם אחת. ופעם שנייה, לפי התיאורים שהוא מתאר, והאמת היא, אני לא חושב שהדגשתי את זה מאוד בספר, הוא למעשה קיבל סוג של creative control בלהקה, ביחד עם ג'ורג' מרטין, בגלל mm -hmm. הכישורים המוזיקליים. הוא ידע לקרוא ולכתוב תווים, הוא כתב המון שירים. וזה גרם למתחים. חברי הלהקה שהיו אז ב-level שווה אחד עם השני, מבחינת חברות, מבחינת יצירה. פה פתאום בא, הגיע איזה מישהו שהוא השתלט על העניינים וזה קיבל אישור מלמעלה, מה שנקרא, מבחינת ג'ורג' מרטין, מבחינת אנשים אחרים שהיו מאחורי הסיפור הזה. כן. עכשיו, הוא מספר בספר, למשל, שרק על סארג'נט פפר, על השירים שנכנסו לאלבום, הוא עבד הפקתית 700 שעות. זאת אומרת, כל שיר, אחרי שהקליטו, נוואה, כל... ליטש ושינה ותיקן. והקליטו עוד אוברדאבס של כל, כל חלק וכל זה. עכשיו, זה דברים שהם לא הכירו. כי שבעת האלבומים הראשונים, אה, מהאלבום הראשון ואז ריבולבר, אלב, אלבום מספר 7, כל תהליך ההקלטה היה הרבה יותר קצר. אולי נדבר על זה גם בהמשך. אם mm. המאסינים אה, לא מספיק אה, דברים מוזרים וקשים, אז יש לנו עוד קצת באמתחת, בה, מה שנקרא. אבל כרגע, הטקסט בעצם של ג'ון לנון, הסיפור הזה, הוא אומר לו, בילי, כל מה שאתה צריך זה קצת אהבה. אין שום דבר שאתה יכול לעשות בשביל... אה, אה, ואז הוא בונה את כל התכונות וכל הדברים אה, בשביל להשיג את, ה... את האהבה שלנו, mm -hmm. את ה... All you need is love, אתה צריך קצת אהבה, והוא דוקץ אותו בסוף, הוא אומר, it's easy, מה שנקרא. אז שוב, לכל, לכולנו כל השנים, זה באמת המנון האהבה האולטימטיבי, כל מה שאנחנו צריכים זה אהבה. אה, וכאן באמת יש איזושהי שכבה נוספת של פרשנות. שמי שיעיין אחרי השידור, או תוך כדי שידור, בליריקס, במילים, הוא יראה שלנון גם, או הסולן בשיר הזה כמובן, יש שם טקסט מאוד קשה של לנון, mm -hmm. ואולי גם החברים האחרים, מול אותו ביל שפרד, מחליפו של פול מקארטי, אוקיי? Okay? ושוב, אם לא היה לנו את ספר, הספר החדש, את הפרשנות החדשה, לא היינו יכולים לחשוב על זה, כי זה באמת לא... כן. משהו שלא היה בכלל על הרדע לא של כולנו. זה כן. לא היה עולה על הדעת. לא היה עולה על הדעת דבר כן. כזה. Um, All You Need Is Love זה שיר שלא נכנס לסארג'נט פפר, אבל הוא הופיע ממש כמה שבועות אחרי צאת סארג'נט פפר, בהקלטה מיוחדת שהביטלס השתתפו בה, שנקראת Our, Our World, העולם שלנו, mm -hmm. השתתפו בה כל מיני אמנים, וזה שודר בלוויין לכל העולם. והסינגל הזה בעצם, אחד, השיר הזה הוא אחד השירים שמסמלים את קיץ האהבה של 1967. Um, בואו נשמע אותו, תנסו לראות אם אתם uh, מבינים בטקסט. למה עוד התכוון המשורר, כמו שאומרים. But you can learn how to be you in time לבילי שרפל מה לחשוש מפני uh, משה ירונסקי. ו... לא, אני מולך או לא להחליף אותו. או <laughs> אני, כן, <laughs> או... <laughs> אנחנו ממשיכים עם הסיפור הזה, רמזים למה שקרה, היו לא רק באלבומי הביטלס, מ-67 ואילך, גם בקריירת ווינגס, uh, כנפיים, להקתו של, של פול מקארט עם שנות ה-70, וגם אחרי זה בקריירת הסולו, אנחנו נשמע תכף את בן דון דה זה היה לה התענק בכל העולם, גם בארץ. Mm -hmm, כן. להקה במנוסה, זה גם שם האלבום. Uh, וכאן בעצם יש גם כמה שורות שהן uh, מספרות לנו מה uh, The first one said to the second one there, I hope you're having fun. הראשון אמר לשני, שיחליף אותו אולי. אני מקווה שאתה uh, גם, uh, יש בשורות בהתחלה uh, סיפור על תאונת דרכים. The rain exploded with a mighty crash as we fell into the sun. And the first one set to the second one there. I hope you're having fun. עכשיו, להקה במנוסה, ממי הם נסים? זה מתכתב קצת עם see how they run מלדי מדונה. לאי טענק של הביטלס מ-68 שלא שמענו היום ולא נשמע. והוא מסביר שהם בעצם ברחו גם מהעיתונים, עיתונאים שרדפו אחריהם, מהשמועות שרדפו אחריהם. ובעצם... נאסו במובן של הסתתרו, התחברו מה... מהעולם רוצה, הזה. אני רוצה לשאול כן. את השאלה שהמאזינים שלנו בוודאי. שואלים. אירוע דרמטי כזה מתרחש. אה, חבר בלהקה הפופולרית בעולם מת, נהרג, ומחליף אותו מוזיקאי לא פחות מוכשר ממנו ואפילו יותר, וכל זה קורה מתחת לרדאר. הרי איפשהו זה היה צריך להתגלות. אז אה, אנחנו לא נפרט כאן, אבל תקראו את, את הספר, יש שם תיאוריות, אה, תיאוריות אה, קונספירציה, אפשר כן, לומר, באחד, אה, באחד. די, די אה, נרחבות, mm -hmm. שמסבירות, פחות או יותר, איך זה היה אפשרי. אפשר. זה היה אפשרי. Mm -hmm. אין לנו זמן להיכנס לתוך, לתוך העניין הזה. אבל uh, בוא נאמר כך, אם אתם uh, אהבתם את, uh, את הספר, איך הוא נקרא שם? דה נו? צופן דה צופן דה ואתם אוהבים uh, תיאוריות קונספירציה בכלל, <laughs> ואת הסיפור, <laughs> ואת, ואת uh, uh, כל מה שמסביב, זה, איכשהו תמצאו את זה גם... בסיפור הזה של בילי שפרד. ואני שואל, האם לא רגע שבאיזשהו שלב שהיית צריך להמעיט קצת, לוותר קצת על הקטע הקונספירטיבי לטובת הסיפור המרתק באמת של... תראה, זה בילי הכל... בילי שפרד מחליף את פול זה הכל בחבילה אחת, ואני מסביר את ההקשרים. עכשיו, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שיש אנשים שיעצרו באיזושהי נקודה ויגידו, זה כבר יותר מדי בשבילי, זה בסדר גמור. אני ניסיתי ככל יכולתי, עם המידע שיש לנו, המידע החדש, שהוא מאוד מפורט ומורכב ממאות פרטים, סיפורים קטנים ואירועים, לנתח את הסיפור ככל שניתן. הסיפור הזה ממשיך להתגלגל. אני כתב בספר שאנחנו מ-2006, המידע החדש בעצם התחיל לצאת, לצוץ ב-2006. אני מסביר איפה אתם יכולים לראות אותו ולגלות אותו. אז והוא ממשיך. אתה, אם המידע חדש צץ כל הזמן, אתה כבר חושב על עדכון הספר הזה? עדכונים של הספר, כן, אבל בוא נראה לאן זה ילך. תשמע, אני... רוצה לשאול שאלה, שבלי בינתיים עד עכשיו אני קצת מנסה לחשוב עליה. בוודאי, כן. איפה, איפה בעצם אה, בכל הסיפור הזה יש קצת עליו מה שנקרא על בילי שפרד באיזשהו מקום בהיסטוריה שלו כתוב עליו באיזשהו מקום זה נעצר ולא שם יותר על השם הזה ואז בעצם מגיע, הוא כאילו נעלם מה, מהבמה לחלוטין yeah. וזה, התשובות בספר, כמו שאומרים. אין לנו זמן. אוקיי. אנחנו רוצים לשמוע את בן דונדראן. הנה. תשאירו את בן דונדראן. להם. תשמע, זו דרך ארוכה מרצועה לרצועה. בסוף זה נגיד. זה נגיד. זה האחרון, הגענו. שתי דקות, פחות משתי דקות נשארו לנו, כדי שעופר יגיד לנו איפה אפשר להשיג את הספר הזה. חברים, הספר לא בחנויות, הוא בחנות אצלי, באתר, אה, אתר שנקרא עולם התוכן של עופר, אה, offercontent.com ואם אתם לא מוצאים, תכתבו עופר זאבי בגוגל, תגידו. עופר קונטנט, אה, ההצגה הטובה ביותר בעולם, זה השם של הספר, עולם התוכן של עופר, זה השם של האתר. והמון המון תודה לכם שערכתם אותי פה היום. אנחנו שמחנו שהגעת והבאת לנו את הספר ואת הסיפור ואת המוזיקה הטובה. אנחנו שומעים כאן את פול מקארטני, My brave face. איך את... כן, ככה. בשיניים, בשיניים. בשיניים, זה הרווח, כן, מה אני אעשה? תודה רבה ל... תודה לאופן, קודם כל תודה לאופן. ברור. אמרנו, נגיד את זה עוד פעם, תודה לעופר זאבי. אפשר לחפש את עופר זאבי בפייסבוק, בכל מקום אחר. תמצאו אותו, תספור. אינטרנט, תגיעו אליו בלי בעיה בכלל. תודה, מוישה. תודה לך, אהרן. תודה לאמירה. תודה לדותן. ושבוע הבא, מה לעשות? שבוע הבא זה תשעה באב. אז לא נהיה כאן. אנחנו נשדר מוזיקה שקטה, נעימה. אבל אנחנו נחזור בעוד שבועיים, בעזרת השם, כמו שאומרים. עם משהו מעניין. ואין כמו לסיים את התוכנית עם הגאונות הזאת של פול מקאר חד פעמי ומיוחד במינו, ו... תקראו את הספר, וזה באמת, מאוד. באמת לא משנה אם פול מקארטני מת ועדיין חי, או פול מקארטני תמיד היה חי, מה שחשוב זאת המוזיקה הנפלאה שאנחנו מקבלים, והספר מרתק, הספר מרתק, ואני אה, מציע לכם, תקראו. ביי. ביי.